ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات يقينا كسا انچ پټي ا حجرا لګل میه ښکار د لاله ول هدا او نبی میه لګل وله هدا هندات په معنات نبی نګل میه لګل و الله مقدسه الارفان کی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مفتاہ دار و سعادہ کی ذکر کریدی بلا معنی حدایت پا معنی دا قرآن قرآن نو لگا سورت نجم اویشتہ میں سی پارا درشتہ میں آت حدایت پا معنی دا قرآن لکه سوره نجم ویشته وسي پارا د رښتې ميات ان اسماء و سميت موهانتم ندي دا مگر نو مه وی کی وَاَبَاءُكُمْ اس اس هُوَ اسْتَظْمَرَانُ لِيرَالِيلِ لِلَّهِ بِإِسْبَهِلُ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَتَعْبَثُ دَارُهُمْ كَمَثَلِ دُخَانٍ وَمَا تَهُوِى الْأَنْفُسُ إِلَّا زَوَالَ رُزْنَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ نُذُرٌ فَتَأَيَّسَ الرَّاجِلُ بِتَادَرُّدِ قُرْآنِ بلا مانا، ہداات پمانا دا توراک، توراک تاہم ہداات پی لے کی گی، لگا سورت مومن، صلی رشتہ مجی پارا، دری پانزوستہ مجی آتا، آد نمبر تری پان، ہداات پمانا دا ولقد اعطينا موسى الهدى ويشتمه ديپا دي سلیشتمه ديپا اراسرہ د مومن ات نمبر 53 رپنگ مستم ولقد اعطينا موسى الهدى بتاي سره ورکرې می بلا معنی حدایت پا معنیت دلیل او حجتو لیکن سورت بقرآن آت نمبر دو سو اٹاہون حدایت پا معنیت حجت او حجتو دلیل الانترا الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملكا ابراهيم عليه السلام سره امرود مناظره کولا اذ قال ابراهيم رب الذي يحيي ويميت ابراهيم عليه السلام وي زه معرف جون يکولم نکول کي دوی زم جون نکول هم نکول کو قال ابراهيم فئن لا ياتي بالشمس من المشرق الان ورد مشرق نه قاتب بها من المغرب غير مغرب نه راواله فبه الذي كفر ايران شاء سدي كافر والله لا يهدي القوم الظالمين الله دليل نه هي قوم دلیل ظالمتا دا حجت او دليل باندي بلا معنا هي د احادیث ولیکی ګی سنتان د کوره سورته انعام آډ نمبر 9ه اتمه سی انعام د کومه سی پارې نن شروع ہدایت تو معنا د سنت باندې راځي او دی تایید کې لګا خطا یې راغله یوه معنا توحید ہدایت په معنا د توحید دا به وي ان شاء الله لکه سوره قصصو شلمصی پارا 857 هدایت پا مانات التوحیدو آت نمبر ستاون او پانزوستم وقالو انت تبیل هداا وایه دې گچری موږ آتا بيداری او پلا د توحیدو ما کا تاسو را کتا شرمنګه من نو تخطت من ارذنا او بتغت لهشدز مكينا نه پریري او ته چې توحید به نه تاسو پریري دا دې ملک وطن کې نه پریري مکه کې دې نه پریري وشړې دې هدا ات پمانه د توحید معنا ہدایت پر ماننده اصلاح اصلاح لکه سورت یوسف دا د ولا سیمې چې پاره آخري مقصد اعد نمبر سورت یوسف دا د لاسه می سپاره اخیری مخده اپد نمبر 52 ذالک الیالما انی لم اخنه بالغیبه دادی و جناجی په هیڅ شي بشکما خینات نره کړي وان الله لا یهدی کذل خائنین یقینا الله اصلاح نه کوي ته چل د خائنت غرو چا چی خینات کړي دی نو اصلاح الله نه بلا مانا تو ہدایت مانا دا توبا لیکن سورت آراف آت نمبر ایک سو چپپن یو سل شپک پنگوستم ہدایت په مانا دا توبا x 156 ayat te waqt tod lana fi hadi duniya hasana wa fil akhirah ulke milap pe duniya ke allah tawfeeq de ne ke o akhirat ke ajr de این نه دنا الهه کا منګا توبو با ستا تا منګ راګر ستا تا هدایت معنا د توبه بل معنا دلالت په حق باندې په حق باندې خود نه کول لکه سوره الليل دیرشم چې پاراله نمبر 12 دولسمه ہدایت پمانه دلالت په حق باندې په حق باندې خود نه کول واننا علینا للهدى وان لنا علی الاخرۃ والاولا وان علینا للهدى دیشکا من باندې خود لي دلال دلیل حق باندې علینا اللہ الحدہ حدایت پا مانا دلالت پا حق باندی پا حق باندی قودنک اول تقریباً دا شپار اسمانی مازی کرکری دا حدایتو ایو مانا کی تائید کی لکپر قراغل انشاءاللہ سواب ادرتا دیو دیوین حدایتو حدل للمتتین اوز حدایتو تازدکو هداعات پا مانا نور او رنا باندې هم راتو دل تا هداعات پا نور ده رنا نو دا اول لسمانی شوی او تا لسمان زکر نشوا هو دل للمتقین اے نور للمتقین رنا دا دا پلیزگارانو دا پارا او سنگ رنا دا نو قرآنی کریم دا ذکر کئی ابن جریرم دا مانا دا نور لیل للمتقین رڼا دا د پاره د او دا نور دا د قران نومم دی او دغه سورته نو چې الله ذکر کوي لکه سورته نساء کې الله پای آډ نمبر 174 این سو شورت تر سورت یا ایوہا ناسو قد جا اکم من ربکوم اوز باپا کی تاسو انشاءاللہ دا حدل للناس او حدل للمتقین فرق انتاوستا پدئے یا تون کی معلوم شی اے قلقو یقنا ناغلے تاسو تا دلل رفستا سنا وانزلنا إليكم نورا مبينا راليكل مين تاوسط رناخ كارا قرآن تا نور وي لكي ورپسي صورة مايطة دا آيات نمبر پندرہ دا آيات آخر حصويم جاء اكو من الله نور وكتاب مبين پتہ ہے سرار اگلے تاز تا دالہ ترپا رنا کتاب کرا دیدے کی بریلیان یہ اعتراض بکے پتہ صبح نے اخالات معلومی کیم دے اعتراض چگو رکن جا اكو من الله نورنا وكتابن نور گور نبی کتاب جان مرے ورتا ہے ٹھیک دا یادی بیجی کی را زمیر د مفرد دی کړه تصنیه دی وای بیهما خو نه دی ویلې بیجی ویلې توفیق ورګای کتاب دې کتاب باندې الله دانوو کتاب دا یو ځیز دی دا صفات د دې کتاب دی یا دی به الا و من تعرف وانا توفیق ورګای په کتاب آ چات اج تابیداری کې درزا منτια د الله صلوات والسلام دې لار و دسلامات یا اسلامات یا لار ورته قرآن دارنگی سورت شورا کیا اللہ فرمائی پینزشتہ مسیح پارا وکاذالک ہنا الیکہ روح من امرنا دارنګی وای میکرتا القران د روح د خپل طرفنا ما کونت تدری مل کتاب ولل ایمان نیمه ته پویا چې څه به بیان د کتاب او نه د ایمان پیجنده پیغمبره کتاب دنه پیجنده نو ایمان دنه پیجنده باجوی صحابه ایمان دکړ به کتاب دقران دکړو النبي عليه الصلاة والله فرمائي ما كنت تدري من الكتابو تاتذ كتاب پتا نوا ولل ايمان و ايمان دين پیجندو ولكن جا الله نورا لیکن من گرزو دل رو رانا نهدي بيه من نشاؤ من ابادنا لار خوفا دي بالمي اچادا چه وارو دخفل و بندگانو نا فآمنوا بالله ورسوله اتميات ایمان راولے دالاب کی بالا بانی اور نور الذي انزلنا رنا آجا چمنگر علی گلی دا تو قران بانی ایمان راولے ونور الذي انزلنا رنا آجا چمنگر علی گلی دا داد ہدایت نور معنی مشتا اصلور معنی غتی کو منگا ذکر چی دا غیم ازداق گردی دیشیو ہی یو خاصاو او یو توفیقو یو اصولی للجنتو نوہ دل للمتقین رانا دا پارا دا متقیانو اس متقی چاہتے ویلے کی نمی جریر دا متقی تعریف کئی اللذین آئیت تقونا شرکا ویا ملونا بتواتی ہی چی شرک نه ہی او تاسو باندې عمل کوي دا به دارې پچی روان دي د ته متقوی لکي متقیدانه چتندې تورکړې وګدي جامی دي او غټه تصویره دوزره اوړې رالې دي دران متقینه دي متقې چې شرک نه ځان ساتي او عمل کوي په تاسو باندې سورته آل عمران کې الله ذکر کوي ڈا دی اغاوجی ذکر کئی ایک سو نمبر آت کی ڈا دی دے که بتا تاک کارا پتاو لے گی دا سورتی بکاری اعتراض جس کم زیمت تا اغسطی انو اعتراض بم ختم شي آزا بیان لین ناس نمبر ایک سوره ال عمران څلورمه سي پارا هاذا بیان للناس بقره کې 153 کې ویلو کنه هو دل الناس نو دا هو دل معنی درته بیان للناس دا بیان یې دخل کو د پارا وہد و معزه للمتقين او هیداه تو فند پار د متقينو قربان شوه د قران نا بیا والاسات الله ناری عمر کی برکت واچی علامہ محمد طیب طاہری تفسیرونو بانی منس کویو او تفسیر په طریقہ منس کویو تفسیر طریقہ اوی من تو خدا تفسیرونو سرا واخل لو ګوره د هدل للمتقین بارکین للناس دل پی جداکل دا بیان دې د خلق د پاره وہو دم و موعظه او هدایته مو پاندې د پاره د متقین نو نو ا مخالف کو دا پارا بیان شو متقیان دا پارا پنو نسیا چھو او د کلو خال کو دا پارا سورتی یونس کی اللہ فرمائی اد نمبر 57 یو لسما چھ پارا سورتی یونس اد نمبر 57 وہ 50 یا ای یوهنا سو قد جاءتکوم مؤزه من ربکوم دلته ما خبر وکړه اے خلکو راغل تا واستاه پند راستا سنا وشفاء لما فی صدور او علاج دا غمرزونو جزینو کې پراتې نی د بدن علاج لپاره کوششونه کې کلیو ډاکټر لوکلا بلنا ایکس را کې چر انډام می ماچو وینې که څه چلین اغه د پاره چې را کاڼه راکي شېوې د کڼه لري هغه د پاره ما له دولت لګې غره د پاره تاسو الهای جو کو کنه په قران باندې بيزان او تلو کنه قران ته بيزان مخکي کړې وي چې څېره د لګړي وا و هو د ورحمت للمتقين اهدات او رحمت د پاره د مؤمنانو ا لران یو پن شو الهات مؤمن د پاره هدايت او رحمت شو ورحمت دل راقل وقل بفضل الله وبرحمت دل الله فبذل کفل يفرهو فدن احمد دل خلق خوشالشه خير من ما اجمعون دا غور دل سنان جدوية جمع كي چه بفضل دل بان جمع كي او خلق وفاقی خوشالهو سمرا خوشالی دستار فبذل کفل يفرهو فدن احمد خوشالشه خلق اخته نه په گرمه ده و نه په یخنه ده زان له دولت گتی دنیا گتی او تر آغل قرآن له نه په سات تکلیب بان نیست تکلیب درده نشتا زان لگرمه تن نیوله ده عرصتا دا خوشالی دا فبی ذالک فلیف رهو اغا پا بدا تو بانی چرا جمع کئی نو آغن دا بہتره ده چه تو قرآن تکینی مدارک پا دی زبانی و رواج ذکر کرده ده من حداه الله زمشکل فققط كتب الله الفقر دينه نه نه لا يمينا يلقاه جاء الله اسلام خود جاء قرآن خود ا دې بیا خلکو ته ییزماله سراقا خلکو ته ځان محتاج اخار کوي چرما قروزی ما مدرسه امدادو کا ايرس تنهار على مقرر کو سرا لراقا الله باز د پتن دي باندې فقر لې کی تر مرګه تر مرګه باندې فطيري اور دې کې بخوار وزليني ګراسبرګ میاشي نو پر پورتول کال به چرته پډېران کی یو زړه لټه منډیل یو چې ګراسبرګ میاشي راو به باسي زسر نه تاو کی او پر پورتو کې به 50 کپلې لګې دي لزګه پارا جنازه کې د لټه تختې او جامی مې به په قسمت قسم کپلونه جوړې شوې وي او ګردی باغا شرم بوک دې کو پاتل بوک دې هغه به لاس کې نیولې چې شابه او چنداو په یو بلانه او داسې او دې کې یاد بو وي او رکو او شابه مدرسو سره امدادو کوي او دا چې کوي 2 روپے په دومره لاو 2 روپے په دومره دیو دا کار چې وللو ویل کې مو زياته په کیو ویلې او کناسه یې ویلې په پاره باندې راځم کوي او په ذلت کې اخترم دی سره ته خلک ته دین او ایمان ورته خویا او بیا مسره پیډنی دی پیډنی په خپل باندې چې څوک مستحق ده دی چې هغه لور کې او او درته په مګر دا چې ځان یې او که غړی مدرسله دله چا راړي نوځان ور ته مختاج مس کاره کوه بلکې مدرسې الله چی چې تره الله دن پهې بیانی او الله دی دکې بس الله به چلی بیا او که دکان تو کانې پ جوونړی د نو ګرې به رسالونه پسې په بځې کاپلیافه هو په دیې مندې دا خلک بیا بیا خوشاله شي و خیرو م معاج معونه ما دا غې دا سنا چې توې جمعه کوي د رمځان شي راض افزانان په ځان باپیان بیا را دنیا پر صاحب بیان یو کو دین دار دی چاوی صرف دل لاد رضا لپاره قران یاد کړي دی او یو دنیا پرس دی جیدا مقصد باندې یاد کړي دی او چا نزدیکی کې نقصان ما یو پیریاں ناولی او یارا قران پخوما نو قران با نو پخای نچکلا بیا ورځې نو یو دی کی ختمو بل دی کی ختمو ټیکی بیني ولی نچ نو ټیکی نیولی پر اسپییکر باندې باندې ختم شروع کین ډیر پاروی چا وریل زنانه رابانی ترسو شو یو جو جوړ جامع جو الکمس کم کواگس پی ا نو داګه د باران او په داګه ختم باندې اجرته رسل یا سو ورکاول دا ګناوا فابذال کفل یفرح و خیر مما اجمعون دا غره دا سنا چې دوی جمع کوي قران کریم اسداګه هدل للمتقین رنا د متقینولا سورته بنی اسرائیل کې مله فرمایي 8 نمبر به پین له سمه سپارا وانو نزلو من القرآن رالي قمنات القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آغاة الاجد او رحمة دي دفارة المؤمنانو هدى للمتقين الاجد دي قرآن الفاظ ومانا دوال شفاء دي قرآن الفاظ واسماء حسنان دايا دول پاکار دين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين چې لا رحم د مومنله وله ی د زوالي مننه الله خصه نه زیاتې ظال معوله مګ تاانه او شي او قرآ بته یو ځ کې نو چې کمم ظال دی نهقب به مخالفت کوي او چې کم من دی نوهغوي دا زما پله خټ کو لګې د شفا لګې د رحمت لګې د ما کې کګمې غتهو بماریې نوې را تو دله چې دا سر د وګورورته تاې تا د نغه د تا نه او چې کوم مرضی وي نغه یو وخت راځي را دا که زه وره دی وره نه پمایرت شروع کوم ولا یزيد الظالمین الا خسرا نذيات الظالمین ماکرتاون اره دې تاسو تختی بیا قران کریم دا علاج دی هدایت ته حمیم سجده کې الله فرمایي سلیشته ما کې پارا اعد نمبر 44 آد نمبر 44 فلریشته میتي بارے آخري مغرب آیات د میاز نشورو قل هوا للذين آمنوا و يادا قرآن آيه كسان لا شيء ما نروده هدن هدايته بيان ده رناده و شفاء و علاج والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرون آيه كسان شيء ما نروده و قنو داوه كده درونواله و هو عليهم آما دابا قدو باند دللوه قرآن ده ذكر هدل بیان للناس مویزتل للمتقین شفاء للناس ورحمتل للمؤمنین قرآن دی نیت ذکره دا بیان طریقه بندر دی رنا در سر نشتا مومینی قرآن در سر نشتا سما چه قرآن دی ازده که نو رنا دی واقع سوز بیان که ولی شکلا کی ها تبلیغان دی بیان کهی قرآن ور سر نشتا چې قرآن ازده که و بیا بیان کهی نو دا بور تر خرانا بی بیا بخوز آهد که ولی شده مسلی. بیا با خود تو هنید بیا نوولیشی خو چی دان نشید دکولی رنا ور سرنشتا خودلل متقین اغا رحمت ور سرنشتا اغا شفا ور سرنشتا اغا معیزه ور سرنشتا دا پدیز دکی پا کار دا بی چی دانز دکی خودلل متقین رنا دا پار د متقین او دا رنا واخل زان سره خوزه متقینی ذکر کلل وز دوی صفات زکر کهی یو یو صفت زکر کهی الذین یؤمنون بالغیب آګه سان چې مان راوډی په غیب باندې غیب څه شی نه غیب چې په سترګو باندې نشکاري په لاسو باندې نه محسوسېږي په وګونو باندې تا دا غوړی دل نه وکړي په جيبو باندې تا دا غي څنګه نه دا کړي حواس نه بهر دیولې دي آ وی تاګه ویني چېګي لکه دا قبره زاب شو موږ نه لیدلې نه محسوس کړي دي یا قیامت نم دیلی دل نه محسوس کړي او دیلم دی چې شتار یې عذاب شته وغظبونو هغه چه غره زمون وګونونه نه اوریدلې محسوس کړم لانه دی دا غیبی حدیث کی راځي دلایل النبوہ کې او حدیث دی نبی علیہ السلام د صحابو ته په سوکو چې په ایمان کې کم خلک ډیر به تر دي معقوی ورته وی نبی علیہ السلام ملائک به وله نه چې الله سره رض دی نبی ویلی او انبیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل انبیا به وله نه چې الله طرفه وای ورته راضی او ثواب ویلی چې انبیا او چې د ایمان کې نو بیا به منګیونو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې تاسو به وله نه یې زګه چې ما ستر ستاسو صحبته عمل کوي ما وی او نبی آغه خلق په ایمان کې ګړګ دي چاوی زنه مليبلي قاصینه ني ني دي قرآن د په قرآن معلومات کوي را او په کتاب معلومات را چې په لمر شتاه که عذاب آزاد د قبر شته هیڅ ني دي دي په غيب باندې معنا ولاي دا کلی ایمان والے وي او کچري دا قرآن او په جن د ایمان راوړو ايو شاعر وې وبيل غيب امنا وقد کان قومنا يصلون ليل اوصاني تګه په میمانه ناولې دې زمنګ قوم هغه با عبادت کو په خوا د محمد صلی الله علیه وسلم درات دونا یو منون بل او غیبو د دې زقات ګن دی د قبر زابم کې دی شي ملائکېم کې دی شي مغنې دی دیلی انبییا مغنې دنشان جنت او دوزخ مغنې نه دی دیلی دمن ایمان له ایمان بل غیبو دا او چته و با قرآن و سنت بے معلومی اقامتو درودو تولیه کیگی یقیمو نا صلاح تا ادره منزلا نولی دا منصق پیشتا سا نا منصق پیل ازونا کو نشتا اونیو تیرو نشتا چه ولال دا منزا نا اقامت داسته دا پاری ویلی اصل خبره دارا چه دا یقیمو دا پیل لی او دا پیل مثال دا غوی دی غوی دا چه دا پیزوان ورتا چه ولی رو پڑه رو پکی اگا پڑه چه چال ورکی بس اگا پ درشان ده پیل میسال لی دا خل مطالق قصیزی لکه جا پیل لی مجدی سر وی کمشه او تر کمشه دی نو دا مانا با آغا ورکی لکه یو سره وی جا البردو رال یخنی نو سنگرالا جا پی مانا در اطلوم رازی سنگرالا اول سواد کیوا نو بیا داسی را روان و بڑخیل کیتا موقلا نو بیا رال داسی شیرگل کیتا دا موقلا نو بیا دل سرور و راو دیتاوی نا نه دا جا البلد مقصد داده چې ظاهرش و محسوسشو یخنی هل دفع مانه در ادلونه که یا جا زیدون راق زیده او دا یقینا خبره ده چې زید راق دا اخ پیوی یو قدمی واقس بلی واقس بلی واقس دا تیرا روانو درشان اکامت تی یقیمو نسولاتا دا مانه بنا کې چی منزد رای بلکی پابندی که دا منزو. او پابندی دالا چه پا خپل ایم خپل احل و عیال تیم وی تابدارو تیم وی چیمونس کهو یا لکا لکه صورت تواحا کیا اللہ فرمائی شپارا سمسی پارا آت نمبر ایک سو بچ وامر اهلکہ بسوالادی حکم کوا خپل تابعدار او په مانځباني واسوبر علیها کلک شپ دی باندې یعنی نور تموایا خپلم په کلکشا خپل مونږ کوا او نور تموایا مونږ کوي په باندې د مانځ د ته ویلې کیږي دا رنگی سورته مومنون کې الله فرمایت لسمه چې پارا نام آیات ناتلسیم اسی پاری اولا نیمخ وَالَّذِينَ هُمَا لَا صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ مومنان کم کسان دی آ کسان شدو اقبلو منزو نبان دی نگه بانی کئی یعنی خپل مونږ کوي بل دا ویتم کوا د مونږ نه غ باندېم کوي اموږ باندې په عبادت تم کوي د مونږ په عبادت باندې اختر یو لګیارې بي دا رنګي سورته ماریج یو کم دیرشم چې پاره سورته ماریج دریشت میات سورتې ما راځه الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ مګر مونږ ګوزار آ کسان چې دیخبل مونږ نه باندې مشګری دول لاز کې اواده پخپلم کوه پهلاانلوعاال تموایه یو حزو نهفازه تم کوه دا مونونه میشي کوه دا ټوله پ بندې د منز او دا ټول پهې کراله لوکلاک ش نوه دا شوه یو دو نههابي پروځ ا دا کوېدي منزله را سره د پریزونه په بندې دمانزه کوي زمنږ است ب دا مع کوله په بندې د منزه دا مال نه ورکړم دې تا خرج کړی دا الله په خرج وکهي و مې مسره مې ما کې دا مې منځ دی نه دا ته دی زیری علماء وي نو په دې من سره آګه تیسرا فرمت ثابت شه چه سرا باندې کې ځکه استرا فرامن دی او بل خبر اداه چې په دین باندې مال لګیت نو دا حالا جایز ده چستاق مالی اوستا احل و عیال نی بچی دی نوی بی, بی دی نوی او تا متوکلی نو طول مال پا دین لگا ولیشی جایز دی او که بچی دیو خضا دیوان او اغوی متوکلین دی پا اللہ توکل کوي لکه ابو بکر صدیق رزیلا ہوشا نو طول مال بیا لگا شي دا الله پا دین دا اغویم توکل پا اللہ بانده ده رزق نہ ہن ینفقون چور کڑے مے ادویتا دریتس مے نظاموی نو دو نظامونو باندہ دارت کیدا رزق نہ ہن کی ہا پیو نظام باندہ رد نہ کی ہا یو اشتراکی نظام دے اشتراکی نظام کمیونسٹ چورتاوی داوی دا تے نظام دے چہ مال لچانے دے مے چہ واق زاق دے نو او دا تے چہ حق نہ د یو کس پورې تاله خبر ان دا نو الله وی رزق نا هم ما ور کړی الله وی مالک کړی دې دا سره د میراث مسلې الله را لې کړی دي حقونه را لې کړی دي نو پاره نظام یې را ټکو سرمایدارانا نظام دی طالبان یې را ټکو اووی چې دا د مالک حق دی دې کې مده نه زکات ورکه حصه بن کای سمې ته نه غ نه غواړی زک په د ب ټول د دی مضقنا هم کې ردکه یونقون باندې که پاغبانند دی چې خرج بک او در شر نظام دی نظام چې او سړی مالک دی ر دی مال چې په سبب د ش باندې دی مالک شوی دی او حلال مال ورته میلا شوی دی نو په کې د حپونه واجب بې نیو حپونه دی دی به ټول ااد کې چې څنګه دې نو ينفقون دا ما ده په کله خیر رزق ناهم انورم پکې نو کاچته وکړه ته په کې رزق ناهم اته ناهمېونه ویل چې ما ور کړې دې ولاتيا زکات یې تو پېته ویل کېږي او تو په یار دوست له خلکو او رزق ناهم الله یې چا لور کړې که دوست دی او دښمن ني ټول له دې ور بل اتيا خاصه او رزق دا دي چې په سړی محتاج نو اللاوی آغا مال چه تورتا محتاجه او ماد اللہ در کرده ده نو زمان پلا ربانی اولگاوا دا دریم صفت شو دانه چه زیادی شی نجوماتی شی دا بنا که چه زیادی شی نجوماتی شی و بودای وا او دا آغی نسپی دوڑای اتختاولا آغی ور پسی من دیو والی رالان دینکا بس آغی ویزا دا خدای پنامشو نو دا بنا که سه تالیبان و آغوی لا یو وروکی په یو لوبږي په يراولل چې په يراولل او هغه کور والا با طالبان نشته مو دې په نور کوله زه ګډیر شومان طالبان به راټل چې څنګه راوړي دې پهی هغه طالبانو چې کوم مې وو هغه وې د خپل دماغ لې نورو طالبانو یې خپلې وې دې په ډېر وخت په يراولې نی که طالبان زموږ بيزته کوي چې کوي نو دې دا مالو ته په کومې لا بالکل چنور کله زمنګ طالبان مې زه تکریم مګې نه اخلو په دې هغه ستو نه هیڅوک دې غالق چې ماچ چې جوړې کړې وې زمان را پېدې مې بیا زلو خې ماچ زمان هویې مې بیا زلو خې ماچ طالبان مې ونه سچلې وې زمان پای په دې کې مې بیا دې کوونی چې د طالبان لې یو خدادا مالګیزي دي شې نو جمعاتي شې د الله په لار دا سمکوا دا اللہ پلار کیولا گوا تالی دار کڑی تی مالک کڑی واللذین یکمنون بما انزل ایلیکان او متقیان اگر کسانی چی مان لری پا کتاب باندی چی نازل شوئے دے تاتا انزل ایلیکا انزلی اوی ینزلوئے انوی رد پا قادیانی باندی ینزلوئے انویویلی چی نازلی کی با نر نازل کردے پتاباندی کتاب رالی گلے دے تاتا کتاب وما انزل من قبلك اواچ نازل کړی دي مخستانه ينزلوا په کنه دی ویلي وبال بادیکا اين دي ویلي مم بادیکا نوستانه مس کتابونه نازل شيوي وروستو نه دي نازل شيوي نور دي په قادیاني باندې وکي چستانه مس کوم کتابونه نازل شي فارين ایمان لري وبن اخرته هم يوقنون. وآخرت بانه يقين ساتي يقين منطقان ويكي دا درية قسمه دي علم يقيني دي أو يو عين اليقين دي يو حق اليقين علم يقين دا درية والا سيزونه چدينو ديكي سو شك وشوبه ني علم یقینی دا په دلیل بانده معلومی گی دا دلیل سرا پیدا کی گی لکا دا عوامو علم یقینی وی دویم عینو الیقین دے چه مشاہدی سرا معلوم شی فریکٹیکل سرا او درم حق الیقین دے نو حق و لیاقین چی پد ادوارو بانده معلوم چی پد دلیل بانده هم او په مشاهده و پریکٹیکل بانده هم اللامہ ابنی تیمی رحمت اللہ لیده دی یو مثال پیش کرده دی مثال ادا دی لکا یو سڑینی بھی خوڑ لی شاد چرتا او تد اگر پا مخ کی ذکر او کے چر شاد دیر خوک سیز دی نغه ته دا په عین میه کې نه سره معلوم شي چا ټیک دا فارغه وی کنه دا دا یې نه مر هغه په دی باندې آیا سرهغه هغه شات کړی ابو ول ورته ګوري نو دې کتون کې عین اليقین راغه پستر ګبان دی لیدلو شو او خړې خې نه وي خو ان مرتب معلوم شي او دریم حق اليقین چه سره په خپل بادشاہت پری نو په دلیل مرته معلومه شوه په مشهدی مرته معلومه شوه دا درجه د مقربینو ده او دا د خواص خلق ده نو یو یقینون کړه دې والرالل کوا مسلمانان دي مؤمنان دي او که په مشاهدی مرته معلومه شي دا او که خاص خلک دي نو غټول په آخرت باندې یقین کوي اولائکا علاہ و دم من ربهم دا کسان پا ہدایت بانی بی طرف آدھ رب ددوینا و اولائکا هم المبلحون او دا کسان کامیاب دی دا پنز سفات اے ذکر کرل پا غیب و ایمان لڑی دا پابندی کئی مال دا اللہ کې لګي او دا اللہ کتابو نمانی پنزم آخرت مانی دا پنز سفات زان کراولا پنج پیریشوی منعمون عليهم pady pinzo ayatun ke da anamta lahim bayan kaw aw da duniya hukam ulai ka lahu dam min rabbihum ke khalaqata gumrahan aw sharyan wi wi diwarda da pa hidayat di aw da akhirat hukam ulai ka humul muflihun da ka san kamiyat di us کتاب لیکي او په دې مضمون ملي کې چې د مؤمنانو صفات د جمع کم ا کتاب لا بيانو خپل کې را کاو صف او کډاله د مؤمنانو ورته وي او کار څ ورته بیاګدي فاول با مقدمه کې دا خبره ولي کې چې مؤمنان درې قسم دي یو د اوچته درجه والا یو دوه درمیانه درجه والا ایا د کته درجه والا دا دري والا دري ډيري د مؤمنانو چې داري کل یاد تر بیا چې پات شروع کا دا دري ډلي سوره فاتح کی الله ذکر کوي جوښت مچی پاره آيات نمبر 32 زمون شيخ با فرمایل دا طریقه د تشنیف زده کی وی لیکي تشنیف د مومنانو را جمع کړي خیر دوی نوم پی خپل او خیجوان. ننصب آوی دا دو کڈیرہ شورو شویدہ. کتاب بغلا کی دا پل نبیولی کی و نوم پی خپل او کی جدا پلانی مصنفتے. آد نمبر بتیس. دوشتما سپاراں سورت فاتر. آد نمبر بتیس. او اورسنا الكتاب الذين صفينا بيا ميراث کې ورک کتاب ا کسانو تاسو چون مې مې نه با دي نه د خپل بنديګانو نا ومنهم ظالمون للناس با دي د دنیا کې مه کوم چې خپل ځان لا ظالم په معنی د کمی باندې عدالت دانه چې ظلم یې کوي زکه ظالم له خپل کتاب علم نه ور کوي دلته ظلم په معنی ده کمي ده دا غا ادنا درجه مسلمان شو او دوی مدر اجا درمیانا و هم مقتصد باز دوینا درمیانا پاتیشو او درم و من هم سابقن بالخیرات بیزن اللہ باز دوینا مخی که دون کی بنی کو گی بہو کم دا اللہ لاد دنیا تیغا مشن رسیدو نن شیخ القرآن اللہ ری پر رحمت دنو لیگی اغا ننشتا دنیا کی دا غا زندباد چیغی دی کلال شی دا نورستان غرونو باندیو گوری نو شیخ القرآن زندباد کلاشید یو وتن او بل وتن هر ہار وتن کی د شیخ القران زندابات چیریو قران درسونه دی دا درې ډلې شی دا تا پیجن دی من هم سابق من خیرات باذن الله او صفات د مؤمنانو چې دا, دا درې تقسیم ادیوږي مؤمنان درې ډلې دی دانه چټل زمنګ دا سر ګلو نه وی نبی صفات شو را لکه سوره بقره آد نمبر 177 ا دې بیا ترتیب په ل بیا ورکا راجم ایک سره ا بیا په ورځ کتاب لیکل که قلم کې دي زوري لیسل بیرانت ولوجوا غوما نه دا نې کېاله ول د مخونو استاذو قبلالمشریق وال مغربي تر د مشرق او مغرب ته یعنی شيخ ول شيخ ول نې کېنا دا هدا جوړ کړی دی زبرګ ولکن البرحمن امنه بالله دا شي فاتیکا لیکن نیکی دا اچادا جیمانی را وڑی پا اللہ توحیده منلیده یو صفت دویم وال یوم الاخره پورز روسته نئی قیامتم منی او دریم وال ملائکت ملائکم منی او صلورم وال کتابیو کتابو نم منی پنزم وال نبیی نا پیغمبرانم دا پنز سفات داکیده سر تعلق سا دیستا کیده پا دی پنزو دا ايضا بدا ناو دا مال وآت المال على حبه زوال قربا ورقائي مال لراسر دمين دادا نده مال سراخ پلوانو تاو يتمان ومسکنانو تا دا دانه چه يتم راتي مسکن بعد راد ورتو ومن سبیل مصافر لاوسائلی نو سوال تون کلا وفر رقاو وپازادو لو دم ريانو کے پده قسمونو بان مال لگي مالي بد عبادتو دویم وحقام صلاح تا پابندی که دا مانزا بدنی بادت کئی واتا زکاة ورکی زکاة اوبل والموفونا بیادی میزا آدو پروالے کئی پواد ہو بانے کلچوادو کی دانا چی تو بڑتی تغا وادی کئی وادی ما تئی وادی پابندی کئی اوبل وصابری نفل باس آئی صبر کون کی پتا وانونو چه تاوان ورتاو رسی نو کوکی نووی چه غی نووی کلک ولاری وزر رایو تکلیبونو که تکلیب ورتاو دا نو کلک ولاړی دانه چه چه غی وی وحین البازیو پا وقت دا د دا جنگ پا وقتیم بهادر یو کلکی داد بهادر و صفت را دانه چه دست نیشو یو دیوی وی که نا سلیه ده نکلا مخفو و تاوی سلیه نه نکلا ما کلک با ولاری اولا ایکر لبین صدق قولا ائقاوم المتقون اعداري متقين خدل للمتقين كواصاف المتقين ورته اوصاف المؤمنين ورتاي هم دي سوره کې الله ذکر کوي 285 د له بیا تر دې په لور کا اوصاف المؤمنين يا اوصاف امنا الرسول بهماعون ذله إليه من ربي تصديق كده رسول داغ اصوش ناجلشه ويده ده رب دهنا ومومنانو كلن آمنا بالله وملائكته تولو إمان ناوده پالله او ملائكو داغو كتابو نو داغباني ورسولي رسولانو دا الله او داوي لا نفرقو بينا حديم من رسولي بلتون بنكو بمند يو تند رسولانو كي وقالوا سمعنا وأطعنا أو ضاوي كما قالوا ريتو تابداريو بس دا اللہ کتاب ماورے تابیداریو دا نے جے اللہ کتاب ماورے بارکار سے کو بیا کن اخری کو کو كو ٹوگی کو وفراناک طلب بخنی کے استاداں ربنا وھی رب عمران آیت نمبر 16 وے خد از سطر نشرو کوم دا سطر دې رسول نشرو کوم ربنا اننا مننا فغفر لنا ذنوبنا آکه سان شی رب زمنگا منګه ایمان آورې پک او وکې مون تاس مون د ګنا او نو واقنا عذاب النار او سادې منګه دا عذاب تورنا اصابرنا بنديان د الله سودی صبر ناکه که سبرناک بای پا تکلیفونو با سبر کئی تکلیف با پیرازی چه که با نوئی چو وای که نا غل راگ اومد اکلمه اوار سی رانو تختول تا دا متسینره وصادقین و رشتینیم والقانیتین و تابدار والمنفقین آخرچ که دانه که صرف چندو پسی خرج خرچ بکی خرچو پل مال بلگی والمستقفرین بلا سار بخن آقوختون کی دا سار پا وقتیم دان چه ریسار وده نو ور خطلې وه دې وده پروته آموز نه کوي د موږ نه ځان پټي دا د سموت کې شوسه مومن شي د سمانزه نه پټي ول مستغفرین بلا صار بغنا غختون کې نه صار په وخت کې سر کې د الله نه بغنه غاړي وده نه بل صفته آد نمبر 134 همدې صورت کې 128 یا سن سالور دیرشم او ایت دات للمتقین الذین ينفقون فی السر و الذراء آ کیسانجه خرج کئ په خوشاله یو په تکلیف کئ دانه چی صرف خوشاله کې په لګوما په تکلیف کې نه لګوما تکلیف او مخارج کې او اقا خرج کوم الله ویلې په خوشاله کې کده او پیغام کې ولکادمین الغیظا دباوی کو سیلرا دا نه جغه وسه ولا نه غبی غسان چې نه راځي هغه انسان نشي کېږي چې انساني خامخه ولا غسر وین غسر برادي هغه په دپاوی دا په لوان دي ولع فی الناس هغه به کې د خلکو نه دا پالوان لوان دي چې په یو سړی باندې وڅرسي باري ورته ویلې هدی ته بدل نه اصلي و بدل کې غشته شو نه اخلي دې ته په لوان یا نه په کم زوري باندې غزور ورنې ک نمزوري تا و خپل زور نه خې چې کم زوره وی هغه ته په تون وکر ميدان ته جا والله يهب المسنينه والذين احزاب الف عايشه آ که سانچو کیو کار خلاف د شریعت او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی ځانونو سره ذکر الله یا چلالرا واستغفروا لذنوبهما په کنه غالی د ګناو نو خپلو ګنابم تکیږي خدای الله نو په کنه غالی وَمَنْ يَعْصِ رَبَّهُ إِلَّا اللَّهُ بَغَى لَنَكَي دغنا او نه مگر الله وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا اميش گرينه کوي پاغه گناچ کړيدي وهم يعلمون ديفويږي چې دا گناړه با دې باندې اميش گرينه کوي هو شوتې توبه وستا خدای ماغيره تاو کې بیا بنه دا د مؤمن صفات ته ال دې پاړه الله دې نه کې فرمایي دې الذين استجابوا لله والرسول آى كسان جي حكمي من الله ورسوله من بعد ما اصابهم القره رسل دا داغنا چريت لي ورت زحمونا زحمونا ورت رسيدي لي همراول اسد جي صحابي زخميان شي ويري نبي عليه السلام زخميري ابو بكر صدق رضي الله تعالى عنه زخميري عمر رضي الله تعالى عنه زخميري او په دې کې نبی عليه السلام بیا یې چې ورزپې په یو بل له تاسو چې ودیږي واخپلط لېم نشې دمراځت مېاندي او چې نبی عليه السلام یې راځي چې ورزپې نبی ځخمنو ته نېږي کتلې بیا په ورختا شي وي دي او دښمن ورغلي وي للذین احسنوا منهما لپاره دا کهسانو چې نېږي کړی د دویان وتقوا اجرنا ذویمان او یې دې لې قال لهم الناس اكنت چکلا اوېدی دخل کین الناس قدموا لكم یقینا کافر اتفاق کړی تاسو ته پکښوم او یریږي دینه راشدې باندې د بو کې چې دا غږې کې درته میټینګ شویلې او کافر درته میټینګ کړې ده مو عرض یې کوي فزادهم ایمان بیا دې دې لته خبره ایمان د رګونو کې د ایمان دې ستو په نوې وقالو حسبون الله و نه عمل وکیل واجب ګور ته موږ لره الله و چې څومره ډیر نو ډیر په کې ملکو دازي په حاضراندی د آغا مومن ویلے کی گی اوو روانی دشمن باندی دا متقیان دی آیت نمبر ایسا وی کانوی الله آ یذکرون اللہ قیام و قودا آ کسان پناستا یعنی تر بم چلی مومن او ذکر دا اللہ بم کہیں دا نیچی آواز تصبول ور کرے دی نانا تورا بم چلی، مخیر توری بیانموشو اللذین آئی الله اللہ آئی کسان چی یادی اللہ لرا قیام وقعودا او پناستان والا جنوب امپال خونو باندی و تفک کرونا فی خلق اسم آتی والارد او فکر کئی تو پی رائش دا اسمانو نظم رب بنا ما خلق تا حضا باتولا ای رب زمنگا تانی دی پی راکڑی لرا باس سبحان کافقین حضا بنار پاکید تال تا سا دی منگا دا عذاب دورنام دور دا عذاب موسا دی رب بنا اینکا من تود خیلن نارا ایر وز منگا یقین انسوک چی کو تدن نکو دی شرمو و مال ظالمین امین انسار رب بنا الله سمینا منادیا اللہ منگ دیو منادی آواز وری دلیره چیمان ترب دی آواز, آواز کهو منگ ایمان داوڑو پرست تاسو فامننام چیمان داوڑی پرست تاسو منگ ایمان داوڑو ر اي ربا زمانگا بخناو كي مانتا زمانگ دو بناونا وقفرانا سي آتنا لديكي زمانگنا زمانگ دو بناونا وطوفنا مال عبرار وفاد كي مانتا عبرار وصرا دن اکان وصرا دجماعات سر مفاد كي الله تنجيم كيرا لما اغراولين ربنا وآتنا ما وآتنا لارسوليكا دعاقاني داللا نخوادي اي ربا راي كي مانتا اجوادر اكرمان سرابجب دارسولانو ولا تغذنا يوم القيامة مشرمه منغا پورز د قیامت یک ننت خلاف نه کېد واتی یاني مجاهد عقل مؤمن عقل اصحاب المؤمنین جمع کې مؤمن عقل چې غصبم دباوي په غریب او په کمزوری باندې آفا باندې خلک نه کوي توره بم چني چې کنه کی دښمن ذکر بم کوي چې واخ ورته ملاب شو د بم کوي دا صفادر المؤمنین نه دا پیدا کې ځان کې کله در کې الحمدلله وایا کني نو کې پیدا کا سوره نساء کې الله فرمایي آد نمبر چی اتر، ورپسی سورتی سورتی نسان پینزم ازی پارا چی اتر نمبر آد اللذینا منو یقاتلون فی سبیل اللہ آکسان چی امان راولے وے جنگ اپلا ردہ کی والله دکه بررویو کاتی ني س بته کسان چې کوفرې کجن ک پلاې د تووت کې فقاتی او لیا اشيط نو قتل کئ دوستستان دشیطانه داې چې م کو م کو خ بشيورري ان نه کېرهشیطانېکان نه ظیبا ی نن چللهشیطان دی کمزور اب قیم رامهلهلي کې تسیید نونی کې لا تا شمن کې د لادو یوه مقریم والله اوناجراب به اماي و جنود اعداء رسول وملائكو وجنودهم فأسكر الشيطاني د دشمن د چن نمایه ري غاو تدبير نه الله د خپل بنده په امن باندې انداکي د شيطان على لکری ارک انزوري دي او د تابعدار د رسول دا وی ل...